قال الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى وفي وفي كلام المصنفين Noum min al muhasinat al badiyyah yusama bil jinasi al napa turu genah fil harfi la fil harakati dia kata dan ada pada kalam musannaf Ha, kalam Sunnah itu Sheikh Ibrahim Al Qani. Ha, ada pada Kalam Sunnah itu satu bagai daripada al Muhasinatil Badiyiyah. Muhasinatil Badiyiyah. Yusama yang dipanggilnya satu bagai naik ni dipanggil dengan Bil Itu ha, jadi lebih titik dah Jadi ya ha, Bil jinasit muharrafi ha, Dia panggil jinas muharraf ha, Dia panggil dinas muharraf Dia ada sebut jinas tam ha, Jinas ha, gairut tam Pecah situnya muharraf ha, Mari dengar lafa Wahua tamasulu ruknahu Eh, di sini musykila ni. Ah maknanya bersamaan dua rukunnya fil harfi. Ha, itu musykila apa tu kena beki tengok di takris lain tu tu kena. Sufo noh yo sufo 28 pada huruf ah Ha tu kena kenapa dia merajaah tengok dalam aa, apa dia di antara la ni tahu pesabing dengan ilmu ilmu badi' ni. Ha, kalau ada hasna siyarah, ha, cuba rajah tengok di situ. Ha, kita kau-kau ka wakilafa dia. Maksudnya pada asal bersamaan dua lafa. nah pada huruf. Supo pada huruf la fil harakati tidak pada segala harakat nanti kita baikki kita ka baikki jadi maknanya mana Yaitu pada kata musannah alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi ha cuba dia tengok huruf dia tu pa silatihi dengan dengan fada tiga huruf tu lo, cuma dia belainan apa ah, deh harokat, ah, bersamaan dua lapa pada huruf, ah, tidak pada harokat. Hmm. Nanti kita bukti sikit satu Nah, nomor jangan tengok, adalah ta tarikh jinas muharok. Ah, kalau ada hukum syawab, Cuba lihat di sana. Uh, maksudnya makna persamaan dua lafaz pada huruf dan apa uh, pada, pada huruf tidak tidak sama pada harakat tengok uh, ah dengan filah dia tak serupa dia baris ya? uh, huruf itu fa innahu kerana bahawasanya musannif abbar awalnya setelah ibarat ia pada mula-mula dia ibarat bisilatihi ha nah ala silatihi baca dia bikas dikasil sadi summa abbara bi salatihi kemudian ibarat ia mufannah dengan salatihi bi dengan fathohnya patah ain ha tiap jinas muharraf <coughs> Ha, kalau bersamaan pada Bersamaan dua lafah Pada huruhnya ha, Pada harakatnya Tapi ia berlainan Maknu Itu ya. ha, dia panggil jinas ha, Jinas yang tam Dia panggil jinas yantam tam Itu ha, dalam istilah ilmu Badiq itu Kemudian Wafi hazal Baiti Dan pada ini baik pada ini baris ma amma ba'dahu serta barang yang kemudiannya wa fi hazal bait dan pada ini bait ya syair dia sebaris. dia panggil panggil satu bait satu bait ha alhamdulillah ala silatihi dia panggil sadr ha kata tu siap baris awal tu panggil sadrul bait istilah ilmu arob Dia panggil ilmu arob padu ah summa aa, summa salamullahi ma salatihi ya dipanggil bait dia panggil, ha, panggil sekrap baris balik akhir ni kan mana capu sodat dengan ajuz dia tu panggil satu bait ah ha, sampai dua bait tiga bait ah ha, dia panggil gitu dialect istilah dia kalau kalem biasa panggil sebaris dua baris ah ha, satu baris dua ha, gitu Kemudian dia kata ini baik ni, hmm, sebagus yang hamba kamu tu, ma'amah ba'dahu serta barang serta bait, ha, mal tu nak ke bait, al-laziz ma'amani ma'al bait al ba'dahu serta bait yang kemudiannya, yani ala nabiyyin jahat tauhid, dia ha, ni, dia macam apa maksud bait itu? Jadi situ tube nama apa pula dah panggilnya at-tabminum hmm, panggil tabmin pula dah ha panggil tabmin pula dah dalam istilah ilmu arob panggil tabmin eh gapo tabmin ha nah tabmin dalam dalam istilah ni istilah wa huwa dan iaitu lah tabmin ha iaitu lah tabmin tu Kitalah kau make kopi dulu. Takaluku qafiyatil atil bima ba'daha dah. Hmm, tu pangit tatuming lah tu. Besaku oleh hujung baik ni dengan barang kemudiannya. Haa, jadi tengok. Ah, semasa lah salatihi atau kepala dia tu Dia panggil ya. Ha, kalau kita kera'ah kat ke, Panggil ayat Kepala ayat Kepala ayat kera'ah Ini ni, panggil kawfiah Hujung bit Hujung bit saya tu panggil kawfiah Suma salamullahi ma' Salatihi ha, Salatihi panggil kawfiah <coughs> Kalau gitu, Dia katanya Bersakup kawfiah baik Iaitu maknanya salat Salatihi tu lah Bima badaha besaku dengan barang yang kamu nyok kemudian pada kopi mana ala ah ha, kemudian salam Allah dan dan selawat serta selawat Allah ah ha, salam serta selawat selawat ala Nabiin ah ha, jadi dia panggil saku dengan bawah lagi ah ha, saku dengan bawah dia panggil tabmin ha, Lepas tu undur hundo kama fi syarhi syaikhil islami al-khazrajiyyah. Ah kata tadmin dengan makna ta'alluq tu begitulah sebagaimana barang yang disebutkan ataupun dia diambil makna yang disebutkan di dalam syarah bagi syaikhil islam syarah al-khazrajiyyah. Ah dekat cakap tentang tadmin tu itu dia tarikh dia nyata Tadmin ta'alluku qafiyatil bayti Bersakup ha, Qafiyah baik Bersakup bima ba'daha Dengan barakah Maria So ma, ha, Apa dia Ma'salatihi ala nabi ha, Jadi ala nabi ni ta'aluk pada salatihi Jadi dia panggil baik ni sakup lagi dengan baik bawah ha, tu panggil tadmin balat tu hmm. Kamu dia wa huwa mutafarun lil mawaladin 'inda ba'dih. Ah tak apa dimaafkan. Dan iaitu tadmini yakitu ia tadmini mana cacaklah kalau lah, dari segi orang Cina tu yakitu atas satu be habis masalah. Mari pet yang kedua masalah lain. Haa Tiba-tiba Dalam satu beg tu tak habis lagi Allah ni Taklub pada salati Haa Dia panggil Tadmin Balas tu Jadi kalau kira Kak cacat kurai lagi lah tu Haa Itu dia Haa Nakal dia kata di sini disini Wahua Mu'tafarun Dan Yaitulah Tadmin eh? Mu'tafarun Dimaafkan Lilmu Walladina Dimaaf Bagi orang Mu'ala Haa hmm. Mualak Apa dia mualak ni Amanat al muhdatina Amin kulli syait Di, di tu Mualak Ya asal mualak ni Kepada dia panggil Orang beranak Mekah lah Kita orang Orang jawi ni Orang, orang, orang Kita orang jawi Jawa dia panggil Tiba-tiba Beranak sana Ibu bapak dia Duduk sana Lama Beranak sana Siapa Dia jadi orang sana Yang panggil mualak Oh, mu ha mualaf. Ha mualaf Mekah. Memang dia beranak di Mekah. Tak pun kata duk kata, pembuda Arak dah, dah dia ya beranak sana mualaf dia balik. Ha dia bukan Arab. Ha orang luar, orang ajnabi, orang ajam tapi beranak di tanah Arak panggil mualaf. Ha jadi dia panggil di ah bagi mualaf. Ha, kalau orang asli, orang Arab asli kecek belanda oh ha, maknanya hmm okay, tapi mualaq tak apa mualaq ha yang nak luar ha gitu uh, uh, dia inda ba di sisi setengah-setengah mereka itu sisi setengah-setengah apa tu kalau kira ilmu Arab dia ini sisi urudiyin ha ah, ahli al Ha, kalau kita atas istilah ni Panggil Bularak Sipua Ahlil Bularah hmm. Haa Habis itu mengikut laluan kita Tak kala dia sebut istilah Penama ni Aruh Bularah Kita lalu ha, Untuk kita nak tahu secara Panjah lebar Kita lah dari tempat dia Sini bukan tempat dia ha, Nah Tempat dia ni Dalam kitab cakap ilmu Aruh Kerana okay, mengikuti ilmu Sya'i eh ah ha, daripada kitab dia secara ka ilmu balagh ha, iaitu satu bagai ah ha, padah namun iaitu ilmu ilmu badi ah ha, untuk kita nak reti dua kalimah dua perkataan tadi ha, lepas tu klik mikro ni pula hmm. kata dia wa ithbatus salati wassalamu fi sadril kutubi warasa'ili dan bermula muqaddimah zikr tu dan bermula isbabkan selawak dan salam Pada permulaan kitab-kitab ha, Bila nak mengarik kitab ke Awak marilah selawak tu Lepas pada awak mari basmalah Hamdalah Awak marilah selawak salam ha, Isbab selawak salam pada permulaan kutubi Permulaan kitab-kitab surat-surat warraza dan risalah risalah jamak belakutu al kutubi jamak pada kitab Rasail il jamak pada risalah isma selawat salah pada permulaan surat dan risalah risalah itu ialah hada tak timbul ia baru timbul ialah bukan asli dah hada sah belaku ia di zamani wilayati Bani nihashimin ah Mau timbu ia pada zaman pemerintahan bani Hashim, anak cucu Hashim. Hmm, jom jom timurin nul lagi dah pada zaman pemerintahan bani Hashim, bani Hashim, bani Mustalik itulah bani Hashim. Lepas pada tu semua mabul amalu, kemudian teruh meneruh oleh beramal waktu terus menerus. Ah, ala asyba bihi. Atas apa dia tu atas menggemarinya. Hanya isbah Salah salam tak Ah. Wa minal ulama'i dan setengah-setengah daripada ulama rahimahumullahu taala man yahtimu bihima kitabahu Allah. Ada setengah-setengah di ulama tu, mereka yang mengatah dia dengan keduanya dengan salawatullah kita Kitabahu agak kitabnya menyayatkan katuh. Ah, dengan Nak tambah kita umai wasallahu wasallam ada peringalah pula yang baik kalau wasallam. Ah, ayatan juga bagaimana saudari kama di syarhl mufannif saliri, sebagaimana barang Iaitu khatam. Ah ha, kana kitab barang sini ha, khatul kitab bihimana lah. seperti barang khatam kitab dengan kedua tu pada syarah musannaf as-sarih sarh as-sarih ha, nah tak bersatumlah kitab ni khat musannaf sendiri ni pada ada syarah sarh sarih dia tapi masuk kemata pula ha, setelah jauhnya selain syarah tu mari masuk kemata semula beg yang kedua kita panggil Ala nabiin jaa bintuhiid, waqad qalad dinu waqad qalad dinu anintuhiid. Ah, cara kita mai urai kata aika inani ala nabiin. Nah, jadi kita sama ngangam bisan ini lah. Ha, kemudian dia katanya salam Allah. Ha, serta selawatnya Allah. Ha, salam selawat ala nabiyyi aika inani. Yang adalah kedua-dua itu atas nabi. Ah ha, di makna kata itulah ala nabiyyi itu sakut dengan Habib atas nun. Ha tu panggil tadmin saat itu. Kemudian dengan takri dengan tafsirlah tu, tu makna ngana. No? apa ni fawni fanya pak atafriyah ha mana iza alimta tafsir almazkur apabila ha engkau ketahui tafsir tersebut alani besenia ka inani ala nabi maka kita tahu ada tahu dahlah dengan tafsir tu tu kata maka dah begitu gak al jaru yanilah fa'ala wal majruru da majrula kana biyin ja majrur itu mutaalliqun yang bertakluk ia ha sebenarnya ja lah yang bertakluk ha tapi tak kalau sebut ja sebut majrur lalu soalah ja dua tu tersinggek dah ha sebenarnya bertakluk bukan majrur jalah hmm. maka ja dan majrur itu bertakluk ia ja Ha jar majrur soal-soal salat terjadi Allah dah waktu sebut ja majrur ja majrur ha de. kalau zarah sebut sa ja ya. tak sebut zarah majrur dah zarah saja cukup ini ja ha ja kena sebut majrur maksud dia ma dengan mutaalliqun tak ada mutaaliqani yang berkaitan ia bimahzufin dengan suatu yang dihazaf ha oh, tak ada la like, kalam sanah perkataika inani apa yang bertakluk dengan suatu mahzuf mahzuf itulah yak ialah khabarul mubtada'i ah ha, atabah khabarul mubtada' Ini ni baca at luar ibdal tu ke ke alif ah ha, mutaaliqum bimahzufin khabari atau khabarul Nah, mahzuz tu ialah khabaril muftada badal itu ataupun ialah khabarul muftada walaysa mim bab tana ha, tanazzu' ah hmm, bab tanazzu' takut nak kata ala nabiyin takluk pada qolatihi pamanoh hok taha muta'alla muta'alliq bagi bagi salamuhu ha, ah pun nak kepada Allah Ah ha, salamnya Allah ke atas nabi selawatnya ke atas nabi kalau gitu ala ni sanad zanah salam pun ke dia ah ha, solah ke dia dia kata bukan ia daripada bab sanad nah ha dia kata gitu ah ha, bukan ia kauluhu ah ha, kalam sunnah ni bukan ia daripada bab sanad zanah bukan sebab apa eh li anna kerana bahawa setengah-setengah ulama mana'ahu setelah teguh ia ma'duhum hu akan nya akatanazaq bil jawamidi oh tanazaq hmm. setengah-setengah kalau itu sini dah hmm fil jawami di pada sijalajami pada segala pada sijalajawami ha ada setengah-setengah tu tegak tak boleh tapi kalau tengok di pada ba'dahu menegak mana yang lagi yang lagi tak ada apa hmm. jadi harakat hara dia Allah ni ala ta ni takluk dengan suatu mahzuz jadi khobah Tak ha, takluk dengan suatu mahzuz jadi khobah hmm wa inna ma uddiya wa inna ma uddiyat du'a bi ha. dan sungguhnya diberi muta'addi aka doa ha aka doa bi ala dengan Allah ma an Serta seret bawa sedo itu Inka kana bi jika adalah ia doa tu dengan kebaikan. Jika adalah ia doa tu ah dengan kebaikan. Ta'adda bilami Ah. Ha? Ah mutaaddi ia doa tu dengan lam. Hmm doa tak dengan lam da'ali. Ah ha, tu dia. Hmm Wa in dan jika adalah ia doa tu Bisharing Bersepakaian dengan kejahatan Kalau minta kot jahat Minta kot Apa dia ni kot Kot susah payah Kot kena balong Haa katu Tak ada bi'allah ha, Ah Sahabat tu kita pakai apa Doa bagi Doa atas je tak serupa Doa bagi ni minta beri selamat minta beri rezeki kita katakan aa, dia minta beri dapat nikmat dia panggil doa bagi minta beri minta kita tak imej dia panggil doa bagi bagi seorang adapun oh minta wisaki minta we kena dia panggil doa atas aa, doa atas kalau gitukan no sini berdoa atas Atas Nabi Bapa tak kata Li Nabi Yang bagi Nabi Haa Dia selawat salah tu Makna doa Kata di sini Haa Doa Kata doa Doa bagi Itulah doa Kuk baik Haa Haa Kata doa atas Haa Doa atas ni Kuk jahat Haa Dia jangan jawab nak jawab Oh dia kata Sesungguhnya Dia mutaadikan doa Doa ha Doa Kerti daripada Maqam ni lah Haa selawat Dia salam tu Apa dipanggil panggil doa Uh, khabariyah lafzan du'aiyah maknan maknanya doa kita kata dengan bentuk wassalatu wassalamu ala rasulillah ha, susun dia tu uh, khabariyah tapi maknanya doa hmm. kalau itu doa do'a ke baik do'a ke jahat do'a ke baik panggil doa bagi do'a ke jahat panggil doa atas tiba-tiba di sini selawat salam doa bagi nabi bapak kata atas nabi Ah kerananya li anna zalika kerana aa, sebab apa dimuntaadikan doa dengan Allah Walhanya doa tu begitu aa, macam macam ni sebabnya li anna zalika kerana bahawa tempat demikian itu tu tempat kata mana tempat kata annadua in ka nabi khairin ha de Billam wa ika nabi syarring ta'adda bi ala tu tu tempat begitu tu malam yakum selama tidak ada ia ia doa itu bi anawa Nis salati wassalam tu ha dengan apa dia tu <tuh> anwani nah, siapa panggil apa dia tanduk hmm dengan apa dia tu biasanya ulama ha, dengan tanda dengan menunjuk selawat salam ha, selama tidak ada ia ha, Bersepakai dengan selawat salam dan ha, selama tidak begitu hatulah kena bagi tu doa bagi ha, doa baik doa atas doa kut jahat adapun selawat salam eh? tak ada apa apa lil farqil zahiri kerana farak yang zuhir Kerana ada farak yang ternyata Baina salla alaihi wa da'a alaihi ha, Kalau kata dengan da'a sungguh Ada beza tu Baina salla alaihi wa da'a Ini baina qawlina Antara kita kata Salla alaihi da'a alaihi Tak super Selawat ia atasnya Doa oh, ia atanya tak lupa sebab apa kata ada farok ilak ulak ilal awaluh kerana yang pertama perkataan kata sallallahu itu la yapamu minhu tidak tidak tidak dipahamkan daripadanya al awal ilal masarrotu hmm, malaikatnya dipaham aja okay? masaroh genok masaroh masaroh genok sukoh aku tu ah kejeq sallalah alaih lah, tapi dia guna kut masarrah ah tu dia kut manfaatlah kut serenak kut nu wa tsanidai kedua iaitu perkataan daa alaih la yufhamu minhu illa al madarrat ah, tu dia tidak dierti daripadanya daripada asan ni malaikat akan mudarrab sabit Allah kata daa alaih Doa atas doa atas ni makna minta kut mudharat. Doa bagi minta kut baik. Adapun kalau sallallahi aleyh ha, ah tidak dierti mereka kut sereno. Ah ha, lorak yang mana. Ha. Kalau gitu tak ada mesti tebal lah lepaslah ha, tadi. Wa hmm. ha, aidan ana pamoh sikit lagi tu. Wa ha, aidan kita panggil dan lagi pula ataupun dan juga dan juga Fita'biri bi'ala Pada mengibaratkan dengan Allah itu Iyalah isyaratun Atau ada isyarat Ila syiddatit tamakkun Isyarat kepada bersangat Saya kemah saya Kemah sungguh hmm, Tengok Ini ada isyarat kepada sangat kemah Sangat tetap kejak Oh tu dia tak ada kata rengek-rengek Rengek-rengek baru orang tua kata Tak ada ah, ha, kata kemah Haa Haa Haa Haa Ni kata pergi dengan Zawfi lah ha, Bahasa dan muat itu dia pergi dengan dengan Zawfi satu lagi Selasa itu Haa Lepas itu main nak bicara kelimah Nabi Ala Nabi Ya'abit Tawhidi Haa Selat salam Allah Serta selawatnya itu adalah kedua-dua atas nabi yang bawa datang ia dengan tauhid. Ah tak ada baraah dah tu. Ada ada nutih dah, Isyarat dah. Kata kitab ni nak sejarahkan ilmu tauhid Mata kitab kita ni. Ha tu Kemudian pada perkataan nabi tu pula dah situ tu dibed dua logat pula dah. Wan nabiu. nah. Ah dibaca hal keadaan dibaca ke bil hamzi dengan hamzah wa tarfihi dengan tinggalnya tinggal hamz nabiyyin nabin ah boleh dua tu tapi sini enggak Haa, sini kena kena ikut kod kod pada tasdidlah ala nabiyyin ala nabiyyin jaa ala nabiyyin ah boleh boleh lah ada suntuk apa boleh dua selalu dah Ah lorah tu tubek dua, sini pun boleh dua. Ah kata ala nabi inja abittauhidiyo kalau ala nabi inja abittauhid so lorah dua tak ada tak ada apa tak ada usak apa tu. Ah lorah dua boleh kata dengan cara dua. Hmm betul maka inilah hak apa kalau kita mengaji dalam tahiyat bukan kalau kita baca dengan lorah tasdid ah tubek mari tasdid wajib dia kalau kita kita pergi atas lorah Nabi dengan Hamzah tak ada datang sedek tu. Ha, mana? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ah, ha, sedu tu, sedu tu. Kita baca tanah lorak tu dia wajib tersedek. Assalamu alayka ayyuhan ha, tu dia. Ayyu hann ah tiga sudah tapi kalau kita pergi dengan lorah nabi ah ha, tinggal dua ayat tu ah ha, di perkataan tu Assalamualaikum alayka Nabi'u nabiyyu wa ha, apa kau tu ah ni tinggal tigalah oji dia dia apa di kalam tu tu ah ha, tu faedah lorah di situ sini ya Nabi uh hading ham wa tarki tarkil Iyalah iyala diambil dari mana ni logat ni nabi un ambil kepada minan naba'i ambil kepada naba'i ayan biu naba an naba'a yan bi unaba'an mai kau tu ah supaya dalam supaya dalam rawat amma yatasailun anin naba'il halad ya, naba naba hmm, suran naba ana ah, apa ah, dia tu minan naba'i ambil pada naba'i naba'i makna apa tu wa huwa ai wa ma'nahul khabar makna an naba' tu makna khabar cerita hmm, amma yatasailun anin naba'il azim Ah ha, daripada apakah tanya-menanya mereka itu daripada khabar yang ammah ah ha, daripada ha, cerita yang ammah ah ha, hubungan dengan kiamat ni ah ha, tinabat khabar kalau itu munasabah kat mana eh ambil kelimah ni pergi pakai di atas orang Allah Taala letakkan jadi pesuruh dia ah ha, seorang so Allah Seorang so, yang Allah Ta'ala beri wahyu kepadanya panggil Nabi ha, Menasabah kok mana tengah lorak tu? tu? Haa, dia ada masuk dengan lorak tu Orang yang tengah beri wahyu ke dia Sama ada disuruhnya apa atau tidak Dia panggil Nabi Haa, menasabah kok anak asal lorak Nampak? Haa, menasabahnya Li'anahu kerana bahwasanya. Haa, kalau ini ni ilak Li'anahu ni kena ilak pada Suatu yang mahzun ni, sangat kerdik sukun. Tak kalau kita tahu dah kata, nabi itu diambil daripada naba, naba dengan makna khabar Ah ha, kalau gitu, di penamu nabi itu dengan nabi sebab ni lian nahum mukbiru, ha. lian nabi itu mukbiru kerana bahawa nabi itu mukbiru. Di baca je bica tulba. Ha, seorang yang beroyak Seorang yang memberitahu Itu ha, mukbir Nabi-nabi ha, itu Nabi mana Seorang yang memberitahu Ada ha, kata berita-berita Ada berita. apa berita? Berita berahu Jadi tinggal berita Berita Beritahu ha, tu dia Orang yang baca berita Ah, ha, tu dia Beritahu jadi nabi-nabi uh, ni orang yang memberitahu. Ha, tidak itulah. Ha, orang yang memberitahu, orang yang memberitahu. Hmm. Dia buat hutinja memberita. Ha patu buat berita. Berita. Ah, ha, jadi potong banyaklah. Ha, ah itulah dia nasabahlah nyalora. Lorak mano mana ambil ba? Naba mano beritahu? Naba mano beritahu? Kalau itu annabiu mano orang yang memberitahu. Sebab apa Nabi itu mukbir <coughs> Fa innahu yukbiruna Kerana bahasanya Nabi itu Yukbiruna Memberitahu ia akan kita Kita umat Beritahu bil ahkami Dengan segala hukum-hukum Maka beritahu Hukum yang beritahu ke kita Dia ambil dari mana Memberitahu akal kita dengan hukum Memberitahu dari Allah Nah mukki hak dia mukki hukum hak dia dak anillahi taala daripada Allah taala ah ha, sabit tulah nak minta tawar menawarnya dia tak leh ha, dah Allah Allah kata Allah larang dia pun larang muga mukki hukum hak dia hmm, cuma tanda ke dia panggil syarat juga tu tanda ke dia panggil syarat yang panggil syarat majak saja sungguh sungguhnya Allah taala tuai hukumnya Nabi bukan tuer hukum, Nabi menyampaikan hukum, beritahukan hukum. Tu ya, kerja dia beritahu. Tapi dia tu tak biết ke dia mana dia boleh nak beritahu pada umat. Ha tu Nabi, Nabi, Nabi tak panggil. Ha, dia beritahu akan segala hukum atau akan kita dengan segala hukum beritahu daripada Allah Taala. In kana Ah ha, jika ada ia oh, pula dah nabi itu rasulan wa nabi yang aitha jika adalah ia tur rasul dan nabi lagi ah ha, tidak kita dia tu kalau dia tu rasul lagi nabi ah ha, itu makna dia memberitahu ia kan kita kalau dia tu nabi saja fa <tuh> ikana nabiyan faqat maka jika Maka jika ia Ia an Nabi Itu tu Nabi yang Fakat aiduna Rasulin Haa Ataupun la Rasulan Jika dia tu Nabi saja Bukan Rasul Haa Hak tu tu Akhbarana Haa Nasaya beritahu Ia Nabi Akan kita Kita panggil umat jugalah beritahu kata bi annahu nabiyyun. Ah, ha, kita tu bukan tahu bil ahkam dah. Ya beza situ. Beza situ, hak nabi saja dengan nabi lagi rasul beza situ. Ah, ha, dia beritahu ia akan kita beritahu bi annahu dengan bahawasanya An nabi itu nabiyyun. Dia beritahu kata aku ni nabi. Ah, ha, dah dia. Dia wajib dia kena beritahu. Kata aku ni nabi. Bapak apa tu ha liuh tarama supaya dia hormati akannya. ha dia orang orang bila tahu kata dia nabi dia tak ganggu dia dia nak ibadah, dia nak sujud dia nak semayan dia nak buat gapo nak baca apa pun ha orang tak orang hormat ke dia orang hormat kerana berhormat kerana dia orang peturuh dari awal lagi kita Yoga telah tak nabi bukan mai berjuruh kak. Tak dia berjuruh daripada kecil lagi. Semua cerita ke dia tu menarik. Mana-mana nabi tak kira lah ha, Muka apa Muka siddiq. Tengok apa tengok budak dia tengok budak. Budak kalau kecek hak betul nak tak pernah bohong budak ni kita tahu dah sejarah. Sejak dia pada kecil kejak dia eh nak kata ambil patah bohong eh tak ada budak ni. Ha, betul. Orang-orang orang serah lalu ke dia. Padu amanah pula dah. Batu cirede. Oh budak ni cirede. Ah, ha, lagu mana orang dengan dia? Ha, dia susuh, dia susuh. Batu, bodia besar, dia beritahu ke dia, anak dia beritahu hukum ke dia, tak ada suruh menyapa daklah dekat dia je. Ya. dia ya. ha, maka wajib dia beritahu hukum mak kata aku adalah nabi Allah Taala. Nyat betul ya. Ha, hatu makna kata kalau lah dia tu nabi saja akhbarun aja kena wayak juga Pada umat dengan bahawasanya nabi juga supaya dia aliyul uh, syarama supaya dia hormati ke dia. Orang hormati ke dia. Cuma kalau dia jadi lawan dengan dia ni bila dia ayat tak aku rasul kena buat gini gini ha tu to kalawe sebabnya ditangguhlah. Dek wayak bari hak kita tak setuju. Ya, canggah ni. Pertemisah ni. Kita dek mengaji lah. tu ni. Kalau lah. nah, kita dek Tak sebab kira tak mengaji lah. Tak sebab tak mengaji. Tak mengaji tu. Todah menasabah. Menasabah. Kita mengaji ni. Kali kira tak menasabah lah. Kita dek mengaji. Mengaji. Jok bodak pak besar lagi Kita kata. Nah. Jok daripada tak tahu. Huah buta orang ni. Sampai kepandang lagi lah. Pandang dengan baca kitab. Kita kata. Nah. Nah. Tahu, hu, hu, hu, kita, kata. nah, nah hob, kita boleh. Ha, okay, ah, kitab kita baca baris pun. Ha. Kita letak kena yang kelima terah pun kita kena. Yang balaroh pun kita kena katakan. Kita tafsir pun kita boleh. Ah, ha, hadis pun kita boleh bacalah apa artikan lurah-lurah pun. Tapi bila mari bekecek ilmu hakikat. Ah, ha, sini kok. Ya. Sesah abang kecek. Ha, sudahlah. Ha, kita tak sampai situ. Gih lalu. Ha tadi. ha jadi dia. Ha dia. Sedangkan satu orang tak Allah Taala berikan dia ilmu ghaib dia. Ha mana sini kita kena jamrah. Kalau tak jamrah itu mana tak kabul lah kita berpuasa. Kita tengok Musa, kita tengok Musa. Sedangkan dia nabi, dia rasul. Bila orang tanya dia, dia terus isi tak kecik bohong kita malu dah. Sidik. Siapakah yang paling alim daripada engkau hari ini masa ni? Dia tanya Musa musyarakat tahu aku tak ada. Ku betul dia ke? Tahu dia tak ada. Ha, kalau dia jawab gini yang nabi kata punya beradab. Wallahualam. Ah ha, tu dia. Wallah an Allah lah yang tahu. Tapi tak, Ah ha, dia jawab apa? Aku. Ha, betul masa tu dia rasul. Dia rasul. Ah ha, tu dia. Dia rasul telah letak dia. Dia wajib tu. Tapi Allah Ta'ala wahyu ke dia Hey Musa Ada orang dia lebih tahu padamu Sebab kamu tak tahu dah. Haa Bila pot tahu gitu nak gi belajar Ya tengok Tawabok dia Tawabok dia Mujur tahulah ke aku duduk mana Itu lah Nak gi belajar Siapa bawa dengan buka Haa Cara orang nak pergi dia pula tu Jadi berjalan Bukan main jalan kaki Bukan lagi Bawa maklum Ni jalan kaki lah Jalan Ah ha, berak dah kisah ni penak dah ni. Berado mata tak agak jalan. Ah ha, bangun dia kita pergi pula berakat berakat pergi pula. Hei eh, siapa tengah jalan tak agak dah kita ni berado makan weh. Wak tubek ha bekal kita. Waktu tubek bekal tengok oh laut hak dia bawa tak ada dah perak tubek pada jabel tak ke laut. Ikah hok-hok ha, ha, atidah. Ha, Ante panggil kek masik kek keringnya to panggil kering. Kering dah perat tu kerak dekat laut. Mahu nak makan? Ha, oh, mana laut? tak ada mana tubik, ada jabir, di. tu baik ada jabe perak gi tu lalau lah apa mung tak royak terlupa ha, ayat jadi cerita terlupa ha, mengam cuba tak ni dak cari dah, dah cari hak ni cari dah mung kata hawe wayak dak alamat tempat mana iket tu baik gitu dak nanti situ temu pula lepas je ni tak nyu royak lupa ha paling klik semula baru temu. ha temu tu nak nak gi nak apa hatilah tu go tu kata kena kata gini ini jadi kata apo deh hah lupa tu so tak leh mengaji juga ha, ha, ha, tak turut cara-cara hah kita kena jamrak eh, satu segi tau hawi kedemo satu segi tau kita baru tak apo jadi kita semacam tak lehlah nah ha, studio ah kita macam kita nak tak jamrak ah ha, kurulu ha, mai lagu tu sudah <SILENCIO> aku, mari dulu. aku ngaji dulu aku mengaji dulu aku mengaji lama pada mu tu buah buah takabu. iblis iblislah kau na'udzubillah min zalik ah waktu kita jangan dikira al-husar iyo satu hawik dio suku mata ilham dio suku tak kena jamrah lah anan gini oh tapos ha lepas dia pula ni inilah hanai eh? tanya kita Baik ye ya tanya kita lah hanu ni ha Ni baca kan nampak ni erak jadi pus kita wayak lagi boh tempat dia tahu mu tahu lain tu ana ha, gini gini gini gini tu ana turun dia jadi awak tengok jauh kita tu punah hati Ini ni ni deh hmm dia dia ha bih. kalau tidak ga kan, uju punya bahasa takabu punya bahasa punah siapa tak ada punah Yang kita duk mengaji juga ha nah ha, itulah itu yang orang tidak menentang Rasul itu buat tatu saja ya. Bapak yang akan cek Eh selalu orang menentang Eh saya aku tak pernah dengar Haa mari dah lah Ini dia ambil mana ha, Sudahlah Jadi hak benar dulu ni Soalan-oalan yang mari Eh ah, eh, ah. eh aku tak pernah dengar Muhammad jadikan bohong Jok daripada kecil Tapi apa ni pelik ni ni Ha dia mati hidup kelek ha sudah esok nak jadi tu gini anu ha sudah ko teluk ko teluk ko teluk ha ya tengok naudzubillah minzalik ha, gitulah ah lah kita klik mic sini bezonyo antara nabi lagi rasul mana Tuhan beritahu ke dia lepas tu dia beritahu kepada umat dengan segala hukum dari Allah Ha, ada pun Kalau Tuhan tahu untuk dia Dia beritahu juga aku umat Kata aku ni Nabi Gitu ya Hukum-hukum ha, untuk dia Lenggak dia nak ajak siapa Nak ajak siapa Surah dia lah Supaya cerita Nabi Khedir Nabi Khedir dia tu Nabi bukan rasul Sebab dia tak nyapa Tapi ha, tak, tak ada apa Dia tak nak menyapa tak ada apa Dia nak ajak juga ha, tu dia Nabi tahu Itu hmm, dia Habis Itulah kata dia apa ha, ingkana nabi yang fakat akhbaro nabi annahu nabiyyu apa maksud dia dihormati bila kata kata oh dia nabi orang-orang hormat ke dia ha kerana dia tak ganggu orang dia akhlak bagus mencukuk lekat banyak orang tiru dia orang tu tiru dia orang hmm, hormat pada dia a ha, itu jika baca mu ha, jika penama nabi dengan makna muhbir ha yang panggil fa'in dengan makna isfa'in apa kata pula kalau fa'il dengan mana ism maf'ul. Oh. Ha tengok ada lagi deh. Aw mukhbarun. Ha hak ni nak kisah mana tu? Nun. Ah je'at pada kata-kata ni maf'uzun minan naba'i li wa al-khabaru li'annahu mukbirun aw mukbarun. Kerana bahwasanya nabi mukbirun Hmm, aw mukhbarun Atau macam mukhbarun Bipatahyaha dengan fatahnya Fatah buk, tak ni keserah buk Hak mukhbar mana kan Yang diberitahu Akannya Diberitahu akan dia Bahasa kapung kita, kita buat Akan dia bunyi ke dia Tuhan beritahu ke dia ha, ha, itu bahasa kapung Pulak dah, ha, bahasa kita Kata, diberitahu akan dia Hmm seorang yang diberitahu akan dia. Ha, satu orang yang uh, Allah Taala lebih tahu kedia. Nah kedia, kedia ha, tu mai daripada akan dia. Hmm. Mukhbar. Ha, sebab apa? Li jibrilah kerana bahawa saya Jibreel. <coughs> Malaikat Jibreel. Beritahu ia-ia Jibreel akan dia. Akan Nabi. Kenapa panggil Nabi? Maksudnya mukbar. Ha, di, ha, memberitahu ia Jibreel akan dia. Akan Nabi. Nabi panggil mukbar. Memberitahu anillahi ta'ala. Daripada Allah Ta'ala. Habis. Uh, habis itu au ma'kuzun minan nubuwah. Ha hak dia nak lorat tu pula tu. hak, nu nu. hak nabi. Hmm. Oh, jadilah dekat tulih au makhuzum.